Subzodia prolet cultismului, dialectica puterii. Pista 2. Pagina 22. Existența ei va fi curmată definitiv odată cu autodizolvarea Partidului Național Liberal și mai ales cu judecarea și condamnarea în noiembrie 1947 a principalilor conducători ai Partidului Național Țărănesc vinovați de complot împotriva statului și trădare, cum sună actul de acuzare. Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Nicolae Penescu, Nicolae Carandino, Ilie Lazar, Grigore Niculescu Buzești, Grigore Gafencu, Alexandru Crețeanu, Hretz Eanu, Constantin Vișoianu, etc. Caracterul ambigu și complex al acestei scurte perioade rezultă cu și mai multă claritate din rolul cei s-a rezervat regelui, în timp ce partidele istorice și conducătorii lor sunt de la început ținta unor atacuri vehemente, îndeosebiul Iuliu Maniu, Denunțat ca provocator care face declarații cu aluzii veninoase și calomnioase la adresa Uniunii Sovietice, regele, lipsit el însuși de orice putere reală, e nu numai păstrat, dar și aparent respectat, pentru ca la adăpostul și deseori în numele lui să fie anihilate forțele politice de opoziție. Printr-un decret al Sovietului Suprem din 6 iulie 1945, regele a fost distins cu Ordinul Victoriei, cea mai mare decorație din Uniunea Sovietică, pentru actul curajos de la 23 august, cităm, într-un moment când înfrângerea Germaniei nu era evidentă, am încheiat citatul. După detronare însă, el va fi acuzat de colaborare cu fasciștii, de a fi fost omul fasciștilor, etc., Paginile ziarului Scânteia sunt pline de relatări reverențioase despre majestatea sa regele, e drept în mai mică măsură decât presa independentă, până în preziua de tronării. În 26 octombrie 1946, de exemplu, ziarul anunța pe prima pagină, majestatea sa regele Mihai I împlinește 25 de ani și continua, cităm întreaga țară, sărbătorind azi aniversarea de 25 de ani a tânărului său rege, care, în împrejurări grele, a știut să răspundă așteptărilor poporului, deschizând printr-un act de mare curaj calea spre libertate, îi urează cu toată dragostea și recunoștința, ani mulți și fericiți, de rotnică domnie pentru binele României Democrate. Am încheiat citatul. La 7 noiembrie 1946, același ziar publică, sub titlul La onomastica majestății sale regelui, guvernul felicită pe majestatea sa regele, două fotografii, una înfățișându-l pe suveran singur, cealaltă înconjurat de membrii ai guvernului. Tot aici se publică felicitarea secretarului general al PCR, tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej, ministrul comunicațiilor și lucrărilor publice, felicită pe majestatea sa regele. Ziarul publică de asemenea cuvântări ale regelui la deschiderea Parlamentului, ordinea de zi către armată, etc. Subtitlul Aniversarea și onomastica majestății sale regelui, scânteia numărul 970 din 9 noiembrie 1947, scria... Astăzi, majestatea sa, regele Mihai I, își serbează ziua de naștere și ziua onomastică. Cu acest prilej, poporul urează majestății sale regelui, ani mulți, sănătate și o domnie rotnică în realizări democratice, menită să asigure independența politică și economică a țării și o viață mai bună celor ce muncesc. Peste mai puțin de două luni, domnia regelui se va încheia în mod neașteptat. Același ziar publica la 24 decembrie 1947 un comunicat Sosirea majestății sale regelui și majestății sale regina mamă în capitală. Sunt prezenți în întâmpinarea lui la Gara Băneasa, informează ziarul, doctor Petru Groza, președintele Consiliului de Ministri, Ana Paucăr, Traian Săvulescu, Lucrețiu Bătrășcanu, Lotar Rădăceanu, Romulus Zăroni, Mihail Sadoveanu, președinte al adunării deputaților, etc. Peste numai șase zile, majestatea sa regele va fi silit să abdice. În momentul de tronării, el nu mai era în realitate decât un simplu paravan sub care se realizase pas cu pas planul de preluare integrală a puterii. Acum el era singur, în jurul lui nu mai exista nicio forță politică și nicio personalitate cu autoritate care să ridice vocea împotriva detronării. Odată cu el se prăbușește ultimul stâlp al vechii societăți. Același dramatism și aceeași incertitudine din viața politică domină și viața literară. E o perioadă la fel de complexă și de contradictorie pe plan cultural ca și pe plan politic, o perioadă de relativă libertate și de cenzură, deși camuflată, foarte atentă și activă. Sentimentul unei apropiate răsturnări stăpânește conștiințele. Oamenii presimt parcă apropierea unei furtuni și rămân în așteptare. Între speranță și incertitudine, în fiecare zi ei se întreabă ce va mai aduce ziua următoare. Apropierea frontului și apoi actul de la 23 august au avut asupra vieții literare un dublu efect. Acuzați cu sau fără temei de atitudine antisovietică și profascistă, de antisemitism, foarte mulți intelectuali și scriitori au fost obligați să tacă. Să cele mai multe reviste literare dispar, altele își duc o existență șterță. Totul pare să intre într-o zodia nefastă. Vocile libere se sting una câte una, până la totala lor dispariție la 30 decembrie 1947. Pe de altă parte, însă, deviată parțial în timpul războiului spre scopuri politice, literatura încearcă acum să revină la tradiția unei dezvoltări autonome. Cu toate vicisitudinile care o lovesc, dacă pe plan politic puterea aparține de fapt forțelor de stânga, viața literară atât cât mai există în noile condiții, rămâne predominant între 1944 și 1947 pe linia de dinainte de război a modernismului și occidentalismului. Editurile încă libere tipăresc literatură de bună calitate, în general neangajată politic. Se scriu eseuri filosofice cu preocupări în afara marxismului și în unele cazuri opuse discret acestuia. Se fac încă tradu cer din literatura occidentală, îndeosebi din cea anglosaxonă. Forțele scriitoricești de primă marime gravitează în jurul celor câteva reviste care reușesc să-și mai prelungească un timp existența. În același timp apar puține lucrări despre Uniunea Sovietică. Cu toată agitația lor, forțele de stânga, care tind să imprime și în literatură orientare, discret deocamdată prosovietică și proletcultistă, se află în minoritate și oarecum periferice spiritul literar rămâne în general închis, nereceptiv față de asemenea manifestări, tolerate și privite cu condescendență, chiar dacă inspiră o vagă presimțire sumbră. Însă și revistele de orientare procomunistă ca Viața Românească, Orizont și Revista Literară sunt nevoite să se adapteze într-o oarecare măsură spiritului literar al momentului. Impactul tendințelor de stânga în literatură, care se înțelege nu lipsesc, asupra conștiinței și spiritului literar, este aproape neglijabil și el ar fi rămas o manifestare periferică, lipsită de aderență la realitatea literară, dacă nu ar fi intervenit răsturnările de ordin politic, în primul rând, detronarea regelui și preluarea integrală a puterii de către forțele de stânga. Din aceste observații nu trebuie să se tragă concluzia că literatura se află într-o fază înfloritoare, din potrivă. Peste ea plutește parcă o agonie lentă, dar ireversibilă. Nu este însă agonia unui organism bolnav, ci agonia din lipsă de oxigen a unui organism sănătos. În timp ce frontul de luptă trecu sănistrul și se apropia de Prut și de Iași, vocile literaturii încep să amuțească una după alta. Cele mai multe reviste își înceta să mai de mult apariția, altele dispar acum. Dintre acestea trebuie menționată în primul rând Gândirea, fără îndoială cea mai importantă revistă din perioada interbelică, atât prin durata apariției, prin forțele scriitoricești care au publicat în paginile ei de-a lungul existenței sale, prin problematica estetică și filosofică promovată, cât și prin influența pe care a exercitat-o asupra climatului literar și cultural. Transformarea parțială a acestei reviste în ultimii ani de apariție într-o tribună politică, așa cum se va întâmpla după detronarea regelui cu toate revistele literare și de cultură, a constituit o eroare mortală. Dispariția ei, care oricum s-ar fi produs în cele din urmă, a devenit în perspectiva noii conjuncturi inevitabilă. În ultimele numere mai semnează Nichifor Crainic, Ion Pilat, Vasile Voiculescu, N. Crevedia, Ion Marin Sadoveanu, George Gregorian... Olga Kaba, Victor Papilian, Eugenia Brates, Nicolae Barbulescu, Valeriu Anania, Alexandru Modrea, Jev Rabie, Ioan Coman, Ștefan Zisulescu, En Roșu, Dumitru Staniloae, Nicolae Lazar, Claudia Bucșan, Vintila Horia, Teofil Lianu, Horia Niculescu, Ștefan Ionescu, Constantin Stelian, Paul Giorgescu, Sergiu Grosu, Ion Potopin, etc. Cum se vede, cele mai multe din aceste nume nu au mai revenit în literatură niciodată. În numărul 6 iunie-iulie 1944, care avea să fie ultimul, Nichifor Crainic semnează articolul Tehnică fără suflet, din care citez. Condițiile dramatice în care trăiește capitala țării, terorizată zi și noapte de aerienii, asasini americani și englezi, au îngreuiat manifestările culturale și îndeosebi apariția publicațiilor. Atâta vreme însă cât mai există un minimum de posibilitate, socotim ca o datorie să înlesnim continuarea acestei reviste, care a însemnat de-a lungul anilor un puternic stimulant de cristalizare a spiritului românesc autentic. Am încheiat citatul. În același ultim număr, Vasile Voiculescu semnează poezia Alarmă, în care își fac loc aceleași spaime. Cităm. E toamna lumii, relele stau coapte, păcatul gras, rodici orchin la fel, cu legătorii taie zi și noapte și a zvârle teascurile de oțel. Al tău sunt, Doamne, cum mă vei culege, cu mâna lină, ori cu o bombă în plin, de subdărmături îmi vor alege un braț, un deget, poate mai puțin, unicul gând sus la înfățișare, din cataracta spaimelor șaurii, să-ți pot aduce sufletul întreg. Am încheiat citatul. Pe ultima copertă se mai află și în acest ultim număr menționată gruparea revistei Lucian Blaga, Vasile Băncilă, Ștefan Baciu, Dan Bota, Aron Cotruș, Encrevedia, Crevedia, Radu Gir, Basil Munteanu, Cezar Petrescu, Ion Petrovici, Ion Pilat, Tudor Vianu, Vasile Voiculescu, etc. Ultima pagină se închide peste un trecut de eforturi creatoare și speranțe care va fi în curând incendiat. Tot în 1944, înainte de 23 august, și-au încetat definitiv apariția Familia în luna februarie, Convorbiri literare, director I.E. Torouciu, în luna martie, Seculum condusă de Lucian Blaga în luna aprilie. Una din revistele independente și apolitice care a încercat să supraviețuiască, dar care a trebuit să-și înceteze și ea destul de repede apariția, a fost Universul literar. Deosebit de semnificativă este absența din paginile acestei reviste, atât în preajma lui 23 august, cât și imediat după aceea, a oricăror referiri la tragedia cotidiană a războiului sau la perspectivele neliniștitoare pe care le presupunea apropierea frontului. În timp ce bombele cădeau zi și noapte peste orașe, în timp ce bubuitul tunurilor începea să se audă la orizontul însângerat, revista își vedea absenta de treabă ca și când s-ar fi aflat pe o planetă paradisiacă. Faptul acesta dovedește lipsa de simț politic la unii dintre intelectualii noștri de formație veche, inaptitudinea lor de a percepe evenimentele și istoria, dar și atașamentul împins până la absurd față de principiul separării politicului de literatură. Tăcerea revistei și a celor care semnau în paginile ei în astfel de împrejurări, refuzul de a părăsi domeniul artei, nu pentru angajarea în serviciul unui partid, ci pentru a scrie despre destinul tragic al țării, sunt mai mult decât ele arată în fond lașitatea ori cel puțin dezinteresul, lipsa de conștiință națională. Ușurința cu care foarte mulți intelectuali au preferat în împrejurările de atunci să tacă și să se refugieze în temele eterne ale artei e un preludiu al ușurinței cu care mulți dintre ei se vor grăbi să participe, să se angajeze atunci când nu va mai exista decât alternativa tăcerii obligate. Iată de pildă titlurile de pe prima pagină a numărului din 10 august 1944. Note la o carte despre Balzac, Dan Petrașincu, semnificația meșterului Manole, Ion Stancu, Răspunderile științei, Mihai Niculescu iubirea în poezia lui Lucian Blaga, Melania Livadă, etc. Numerele imediat următoare ignoră de asemenea evenimentele, oferind cititorilor articole ca acestea. Barocul Arta Marilor Zbuceme Omenești, Ovidiu Papadima, autobiografia Ernest Renan, Al pretext la idealul clasic al omului, Mihnea Gheorghiu, L'Autreamont, Ion Stancu, se scrie L'Autreamont, poezia polona în secolul 16 etc., etc. După o scurtă întrerupere spre sfârșitul anului 1944, revista aș reia apariția la 1 ianuarie 1945, avându-l ca director pe Al Ciorănescu, dar încetează definitiv să mai apară odată cu numărul 18 din 3 iunie 1945. În paginile ei semnează scriitor de prestigiu, Camil Petrescu, Al Rosetti, Perpesicius, Cronica Literară, Ionel Teodoranu, Ion Vina, Șerban Cioculescu, Mihai Moșandrei, Victor Eftimiu, Tudor Vianu, Vasile Voiculescu, Basil Munteanu, Gheorghe Braescu, Alstamatiad. Camil Baltazar, alături de nume de mai mică rezonanță sau mai puțin cunoscute la ora respectivă, Emanuel Ciomac, Liviu Bratoloveanu, Ben Corlaciu, Ion Frunzeti, Magda Isanos, Ion Sofia Manolescu, Florian Nicolau, Ruxandra Oteteleșanu, Nicolae Steinhardt, Ovidiu Constantinescu, Adrian Marino, Al Popovici, Margareta Sterian, Pecomarnescu, Elena Diaconu, De Misir, cu W Emil Manu, Teohar Mihadaș, G.C. Nicolescu, Alpiru, Constant Tonegaru, Petru Dumitriu, etc. Revista evită cu consecvență angajarea politică și reușește să se păstreze pe linia tradițională, fără a fi tradiționalistă, a revistelor de înaltă ținută intelectuală și profesional-literară. Refuzul angajării acum, într-o perioadă în care se prefigura încercarea de legitimare a unei alte imixtiuni politice, este o atitudine salutară. Orientarea ei, dacă poate fi vorba de o orientare, este aceea a continuării dialogului cu valorile culturii Europei Occidentale, îndeosebi celei franceze. Revista nu pare deloc convinsă că trebuie să facă loc în paginile ei realităților sovietice, dar nu ocolește din când în când teme din literatura rusă și sovietică. Apar articole despre Cehov, Dostoevski, Alexei Tolstoi și Ehrenburg. E.H. Renburg, Acestea două din urmă semnate de Perpesicius. Dispariția ei atât de curând e unul din simptomele agoniei lente și irreversibile în care intrase literatura noastră. În noiembrie 1944 reapare viața românească sub direcția lui Emralea și de În cuvântul de prezentare, la reapariția vieții românești, semnat de Emralea, se spune între altele. Cităm. Ni s-a propus atunci, în timpul războiului, să apărem ca o revistă pur literară. Estetismul pur, în timpuri apocaliptice, ni s-a părut o impietate și o trădare. Revista noastră a fost totdeauna o publicație de atitudini. Am așteptat resemnați și plin de nadejde în același timp clipa de astăzi. Tot ce triumfă acum face parte din crezurile noastre. Ca și altădată, ne alăturăm luptei dusă de toți acei care voiesc omenie, dreptate, libertate. Perspectivele deschise la 23 august trebuie consolidate. Ele se cer cucerite definitiv, mai ales în domeniul spiritual. Această nouă campanie, viața românească o primește pe vechea ei linie, etc. Am încheiat citatul. Cu toate însă că nu refuză ca universul literar angajarea politică, viața românească ține mai mult de tradiția vieții literare dinainte de război, decât de tendințele favorizate de noua conjunctură politică. Ea rămână o revistă literară și culturală de orientare democratică de stânga, dar nu adoptă linia extremistă ideologizantă ce se manifestă la revista Orizont, de exemplu, care apare odată cu viața românească semnăturile din paginile ei indică și el în majoritatea cazurilor afinitățile culturale tradițional-democratice ale revistei. Mihail Sadoveanu, Al Filipide, De Isuchianu, Emralea, Demostene Botez, Tudor Vianu, Felix Saderca, Lucrețiu Pătrașcanu, Petru Comarnescu, Cela Serghi, Geme Cantacuzino, Sanda Movilă, Stanciu Stoian, Mihai Beniuc, Geo Bogza, Ioan de Ghierea, Ioana Postelnicu, Mircea Florian, Algraur, Graur, Florian Ion Biberi, Miron Radu Paraschivescu, Miron Constantinescu, Guy Pauker, Silvian Iosifescu, Cicerone Teodorescu, Alpiru, Geodumitrescu, Adrian Marino, Hortensia Papadat-Bengescu, Eugen Ionescu, etc. Între alte cărți în primul număr sunt recenzate. Gregoar Gafenco, Gher Alest, Elveția 1944, Valentin Guitermann, escriea Gitarman, etapre la Ger 1944. Mitiță Constantinescu, Continentul RSS 1944. Gică Linescu, Istoria literaturii române și altele. Deschiderea revistei spre o tematică relativ diversă e oglindită în sumarul fiecărui număr. Introducere la studiul morții, de Isuchianu, noiembrie 44, itinerar botlerian, Ion Biberi, noiembrie 44, fazele dezvoltării țărănismului în România, Stanciu Stoian, în numerele pe noiembrie și decembrie 44, epoca de redeșteptare națională în principatele române, curente și tendințe în filosofia românească, Lucrețiu Pădrășcanu, în numărul pe decembrie 44 și respectiv 1-2 pe 45. Comemorând pe Lenin, Miron Constantinescu, numărul 1-2 pe 45. Personalitate și influență în literatură, al filipide, 3-4 pe 45. Starea estetică, Mircea Florian, 5-6 pe 1945. Arta ca plăcere a artificialității, Emralea, 11-12 pe 45. Scrisori din Franța, Eugen Ionescu, numărul 3 pe 46, etc. În mod inexplicabil, viața românească își încetează din nou apariția odată cu numărul 3 pe 1946, împărtășind astfel soarta tuturor revistelor care încercau să continue, prin orientare și ținută intelectuală, tradiția vieții noastre literare. Ea va reapărea în iunie 48 și va deveni, după numai câteva numere, asemeni celorlalte reviste, o tribună a prolet cultismului. Mai apar cu intermitență și în condiții mai mult decât precare biletă de papagal 1945-46, ramuri 1945, o improvizație săracă și anonimă din care nu se poate reține aproape nimic, jurnalul literar 1947-48, două numere. Continuă de asemenea să apare la Sibiu până la jumătatea lui 1945, revistele Luceafărul și Transilvania. În aceeași perioadă apar și dispar după câteva numere o seama de publicații care au rămas în majoritatea cazurilor fără ecou în viața literară a momentului. Revista Cercului Literar, Sibiu, 1945, 6 numere, Lumea, director G. septembrie 45, iunie 46, Lumina, Bârlad, 1945-47, cu apariție neregulată, Torța, București, 1945, Libertatea literară artistică socială, 1946, Tinerețea, săptămânal de atitudine și cultură progresistă, București, 1945, aprilie 47, Agora, redactor Ion Caraion, 1947, un singur număr, aici a publicat Ion Barbu o nouă versiune a poeziei După Melci, Răspândia, etc., Presa literară e săracă, cu o existență mai mult improvizată, încât unii contemporani au vorbit de absența, de fapt, a unei prese literare. Apariția și dispariția peste a revistelor e unul din semnele cele mai evidente ale crizei culturii și literaturii noastre din această perioadă. Speranțele de normalizare a vieții literare trezite de sfârșitul războiului, mai ales în rândul generației celor tineri, dornici de afirmare și materializate în tipărirea unor astfel de publicații sau în alcătuirea unor grupări literare la fel de efemere, sunt destul de repede dezamăgite de realitatea tot mai apăsătoare a acestor ani. Singura revistă care continuă să apară în toată perioada 1944-1947 a fost Revista Fundațiilor Regale. Explicația acestei continuități stă mai cu seamă în faptul că publicația se află sub patronajul regelui, destinul ei rămâne legat de acela al monarhiei. La începutul anului 1944, revista se găsea încă sub conducerea lui Dumitru Caracostea, care venise în fruntea ei la 1 aprilie 1941. Directoratul lui a avut semnificația unei politizări a publicației, ceea ce, asemenea oricărei politizări, fie de dreapta sau de stânga, nu putea să aibă decât urmări negative pentru cultură și literatură. Începând cu numărul 6 pe iunie 1944, apărut se pare, cu întârziere, de Caracostea e nevoit să se retragă iar revista trece din nou sub conducerea unui comitet de direcție, avândul l ca redactor șef pe Camil Petrescu. Nota redacțională care anunță schimbarea are accente patetice și premonitorii. Presimțirile sunt sumbre, dar voința de continuitate rămâne vie și activă. Cităm. Revista fundațiilor regale este în al 11-lea an de existență continuă așezată masivă. Este pentru neamul nostru acest început un capital a cărui pierdere ar fi de nenlocuit, tocmai fiindcă anii sunt irreversibili. Durata întreruptă nu se poate reconstitui, de aceea cu toată vitregia clipei se fac de către cei îndatorați toate eforturile pentru a realiza, în măsura posibilului azi, dăinuirea regulată a acestei publicații. Revista Fundațiilor Regale este o mărturisire de cultură pe care nimic nu trebuie să o împiedice, nici plecarea oamenilor trecători, nici rezistența materiei. Am încheiat citatul. În afara acestei note, care apare direct în corpul revistei și nu în fruntea ei, nimic din tragedia războiului, pe care însă nu o ignoră, nu-i tulbură preocupările. În mijlocul dezastrului, ea face efortul vizibil de a rămâne cu calm și demnitate credincioasă misiunii literare și culturale. Începând cu septembrie 1945, revista va apărea în serie nouă cu Al Rosetti ca director. Cele mai multe nume care semnează în paginile ei, în numerele dinainte de 23 august, nu vor mai fi întâlnite după aceea în publicistică niciodată, sau vor reapărea după foarte mult timp. De Caracostea, Vasile Voiculescu, Constantin radulescu Motru, Ion Pilat, Iona Gârbiceanu, Victor Papilian, N. Davidescu, Constantin Noica, Ion Vinea, Coca Farago, Olga Caba, etc. Semnează însă și nume ca acela al lui Mihail Sadoveanu, care vor trece în curt timp din paginile revistei conduse de Decaracostea la conferințele Arlus, A-R-L-U-S, ori în paginile revistelor proletcultiste. După 23 august, revista reflectă în modul cel mai fidel ca un barometru sensibil, noua situație politică internă și internațională, starea de spirit a societății românești ca și tendințele contradictorii care o divizează, cu alte cuvinte, dramatismul, complexitatea și incertitudinea acestui moment de răscruce al istoriei noastre. Expresia voinței de continuitate și de adaptare în același timp, ea reprezintă efortul necesar de a menține un echilibru fie și relativ între orientarea tradițională de deschidere spre cultura și literatura occidentală și tendințele favorizate de noua conjunctură politică între Occident și Uniunea Sovietică. Paginile ei sunt deschise fără nicio discriminare tuturor, mai mult decât ale oricarei alte publicații din această perioadă. Aici se întâlnesc toate generațiile și toate tendințele literare și filosofice într-o egală îndreptățire și toleranță alături de Lucian Blaga, Ion Barbu, Mircea Vulcanescu, Dimitrie Gusti, Alexandru Ciorănescu, Felix Aderca, Pompiliu Constantinescu, Florian Nicolau, Ioana Postelnicu, Sanda Movilă, Ion Biberi, Vladimir Streinu sau mai tinerii Dimitrie Stelaru, Nicolae Steinhardt, Ion Caraion, Adrian Marino, Marcel Gafton, etc. Se întâlnesc și numele lui Nicolae Moraru, Cicerone Teodorescu, Geo Bogza, Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu, Eusebiu Camilar, Maria Banuș, Silvian Iosifescu, etc., adică viitoare victime ale proletcultismului alături de unii dintre viitorii lui beneficiari. Revista realizează astfel, atât cât e posibil, idealul umanist și democratic al unei publicații conduse de spiritul toleranței. Mai pot fi citați pentru a ilustra acest spirit ca și marea diversitate de nume și tendințe găzduite în paginile Revistei Fundațiilor Regale între 1944 și 1947, Tudor Arghezi, Al Rosetti, Tudor Vianu, Gheorghe Oprescu, Ghe Linescu, Camil Petrescu, Perpesicius, Basil Munteanu, Șerban Gioculescu, Victor Eftimiu, Ion Zanfirescu, Sasha Pana, Camil Baltazar, Alice Voinescu, Petru Comarnescu, Demostene Botez, Ovidiu Papadima, Lucrețiu Pătrășcanu, Virgilia Runca, Sorana Gurian, Ben Corlaciu, Lucia Demetrius, Monica Lovinescu, I. Popper, Geo Dumitrescu, Ovid Constantinescu, Dan Petrașincu, Laurenciu Fulga, Alpiru, Oscar Lemnaru, Nina Casian, Jordan Kimet, Henry Wald, w, Cornel Reckman, Victor Kernbach, K.R.N.B.H., Eugento Doran, Alexandru Balac, etc. Diversitatea problemelor dezvătute în paginile revistei, ținuta intelectuală și seriozitatea celor mai multe materiale publicate, fac din revista fundațiilor regale singura publicație care poate sta alături de reviste din țările europene de mare tradiție culturală și constituie un dar nesperat pentru viața noastră literară într-o perioadă de incertitudine, de severă cenzură și de penurie culturală. Iată câteva exemple ilustrative în acest sens. În amintirea profesorului Francisca Reiner, de Mircea Vulcănescu, numărul 9 pe 44. Note asupra obscurității poetice, de Tudor Vianu, numărul 10 pe 1944. Concepția de reformă socială a lui Franklin Delano Roosevelt, de Dimitrie Gusti, numărul 1 pe 45. Se scrie Franca Palin de Lano Roosevelt. Pierre-Emmanuel La Liberté Gitnopa, Maurice Nadeau, Histoire du surrealism, Romain Gary, Education Europene, etc., Virgil Iarunca în numerele 1, 3 și respectiv 7 din 1946. Se scrie Pierre E. M. -M Anuel, Maurice Nadeau, Romain Gary Y. Enric Alpatrulea, Alcioranescu, numărul 1 pe 1946. Este ortografiat Enric. Conceptele în critica lui Eugen Lovinescu de Pompilio Constantinescu, numărul 5 pe 46. Eșecul Structuralismului de Florian nicolau numărul 5 pe 46. Jurnalul lui Eugen Lovinescu de Felix Aderca, numărul 6 pe 46. Dificultățile problemei spirit-materie, de Florian Nicolau, numărul 7 pe 46. Concepția filosofică în RSS, de Simeon Oeriu, numărul 7 pe 46. Filmul american de Iordan Chimet, numărul 1 pe 47. Importanța internațională a literaturii ruse de Dei Sukhianu, numărul 2 pe 47. Un tablou al literaturii americane de azi, de Pericle Martinescu, numărul 2 pe 47. Cuvinte despre poeții sovietici contemporani de Victor Kernbach, numărul 2 pe 47. Dedicație, Ion Barbu, numărul 7 pe 47. Versuri de Lucian Blaga, numerele 8-9 pe 47. Capitalul în românește, de Al Rosetti, numerele 8-9 pe 47. Gerard de Nerval, Sașa Pană, numărele 8-9 pe 47, etc. Interesant de notat e și faptul de exemplu că în paginile revistei Maria Banuș și Nina Casian publică versuri în numărul 7 pe 46 și respectiv 2 pe 47, care nu au nimic din ceea ce va deveni poezia lor nu peste mult timp. Versurile Mariei Banuș flux, ceas tulbure, chemare, se păstrează în tonul și atmosfera debutului, în timp ce a Leninei Casian sunt nu numai apolinice, dar și străine oarecum spiritului marxist și partinic, țara dragostei anotimp cu vedenii, freudism. E drept însă că în același timp ea publica în alte reviste în traducere românească poezii despre Ives Stalin. O caracteristică a revistei a fost, cum am spus, efortul de a păstra un echilibru obiectiv între articolele despre Uniunea Sovietică și cele despre Occident. De altfel, aceasta a constituit una dintre trăsăturile dominante ale climatului cultural și literar din perioada de tranziție, chiar și într-o măsură mai mică, a revistelor de stânga. Imediat după 23 august, în numărul 9 al revistei, apar articolele Rusia văzută de Wendell Wilkin, W. Endel, W. Il In, și portretul mareșalului Stalin, de Petru Comarnescu. În lucrarea One World, Wendell Wilkin, ambasador neoficial al președintelui Roosevelt, consemnase în 1942 observațiile sale făcute în Uniunea Sovietică, China și Egipt. Între altele, el scria, cităm, după război, noi vom trebui să lucrăm cu Rusia, dacă nu ne vom învăța să procedăm astfel, nu va fi o pace continuă. Am încheiat citatul după textul din Revista Fundațiilor Regale. Citatul acesta din lucrarea ambasadorului american sună în același timp ca o profesiune de credință a revistei însăși ca o acceptare. În numerele următoare continuă să fie recenzate lucrări despre Uniunea Sovietică și să apară articole privind realitățile din această țară. Sorana Gurian publică cu regularitate în fiecare număr articole despre literatura clasică rusă și cea sovietică. În fiecare număr se publică o bogată revistă a revistelor unde sunt recenzate reviste și ziare românești occidentale și sovietice. Pe măsură însă ce trece timpul, prezența Uniunii Sovietice în paginile revistei devine tot mai frecventă pentru a trece în cele din urmă pe primul plan în comparație cu aceea a Occidentului. Într-un singur număr de pildă, numărul 12 pe 1946, sunt recenzate Izvestia, Literaturnaia Gazeta, Kamsamalskaya Pravda, „Vaprosy Istorii, Aganiuc, Pravda, Crocodil, Balșevic, Octiabr, etc. Numărul 1011 pe 1947 este dedicat pentru prima dată aproape în întregime aniversării Revoluției Sovietice. Revoluția din octombrie, de Al Rosetti, Marea Revoluție Socialistă din octombrie și importanța istorică a democrației sovietice, de Corin Grosu. Săptămâna Prieteniei Română-Sovietice, de Petru Comarnescu, cum l-am cunoscut pe Lenin, de Lucrețiu Patrașcanu, 7 Noiembrie și Cultura Luptătoare, de Eugen Gebeleanu și altele. Semnificativ, de asemenea, e faptul că, din dorința de a evita orice acuzație de atitudine politică partizană, revista nu a recenzat niciodată ziarele partidelor istorice, dreptatea și liberalul. În schimb, a recenzat destul de des Scânteia și România Liberă, ca și, bineînțeles, ziarele și revistele din afara partidelor politice. Atitudinea politică a revistei a fost una mai mult implicită, rare ori abuzivă, ținând nu de un partid oarecare, ci de principii democratice generale și de sensul național de continuitate al monarhiei la noi în acel timp. Așa, de exemplu, cu prilejul împlinirii de către rege la 25 octombrie 1945, a vârstei de 24 de ani, revista scria destul de apăsat la rubrica Revista Revistelor. Cităm, presa, cea care a înțeles că suveranul este astăzi mai mult decât oricând simbolul independenței naționale, l-a sărbătorit cum se cuvenea. Am încheiat citatul. Și sunt citate jurnalul de dimineață, universul, semnalul, timpul, ultima oră. Atât. Sensul polemic implicit este destul de evident. La fel, revista nu ezită să-și exprime prin aceeași tehnică a citatelor din presă, deseori cu o direcție polemică evidentă, opțiunile politice recenzând în numărul 7 pe 46 jurnalul de dimineață numărul 471 pe 1946 în care B. Brănișteanu, directorul ziarului adevărul, comentase un articol al lui G. Călinescu, revista fundațiilor regale extrage următorul citat Marxismul nu se ocupă cu ura de clasă, ci cu lupta de clasă și tot dintr-un text al lui Bebranisteanu, în care acesta analizează Declarația Drepturilor Omului din 1789, revista reține, arătând din nou cu degetul într-o anumită direcție, definiția pe care Rosa Luxemburg a dat-o libertății. Cităm. Libertatea numai pentru partizani nu este libertate. Libertatea este totdeauna libertatea celui de altă părere, nu din fanatism pentru dreptate, ci pentru că de aceasta depinde tot ce este instructiv, mântuitor și purificator în libertatea politică, al cărei efect s-ar pierde dacă libertatea ar deveni un privilegiu. Am încheiat citatul. În sfârșit, credincioasă până la capăt principiilor democratice și libertății în cultură, în timp ce presa de stânga începea să vorbească tot mai deschis de necesitatea partinității, a literaturii de partid, etc., Revista fundațiilor regale face loc în paginile ei unor texte care denunțau indirect astfel de tendințe. Așa de pildă în articolul O istorie literară nazistă, din numărul 2 pe 47, Șerban Cioculescu vorbea, cu sau fără intenție, de funia în casa spânzuratului. Cităm... Regimul totalitar care a dus Germania la prăbușire nu putea avea altă comportare față de arta contemporană decât în sensul dirijării. Așa se explică faptul că în mai bine de un deceniu cât a durat al treilea lea Reich, nu s-a evit în Germania niciun curent artistic viabil și nu s-a produs nicio operă literară de seamă. Literaturii și artelor frumoase li s-a pus alternativa de a se încadra scopurilor propagandistice ale regimului sau de a nu fi, ceea ce era în definitiv totuna, în asemenea împrejurări secundum non est datum. Pagina 108. Am încheiat citatul. Astfel de aluzii străvezi se întâlnesc și în unele texte ale lui Vladimir Străinu. În articolul Poezia socială și aventura criticii funcționale, din același număr al revistei Fundațiilor Regale, criticul trimite această săgeată cu o adresă foarte precisă. Cităm, directorul de atunci al revistei și al editurii respective, de Caracostea, nota noastră, Imaginați o critică funcțională cu un anumit rol în viața statului, cam în același fel cum încearcă și azi unii, aparținând însă politici adverse, să instaureze sau să restaureze critica socială. De fapt, necesară e numai critica literară. Pagina 121. Am încheiat citatul cu numărul 12 din decembrie 47, care părea să fie un număr normal, ca și când n-ar fi presimțit că acesta avea să fie ultimul și că, peste foarte puțin timp urma să înceapă sfârșitul, încetează să mai apară și revista fundațiilor regale. Odată cu ea, dispare pentru mult timp ultima oază în care se mai putea respira a vieții noastre literare. Relativa a vieții literare în această perioadă are cauze multiple. În primul rând, limitarea prin cenzura a libertății cuvântului sub motivul împiedicării oricăror manifestări ale elementelor extremiste de dreapta, legionare și profasciste. Mai apăsătoare însă decât cenzura a fost atmosfera de presiune morală, de incriminări și amenințări la adresa multor intelectuali și scriitori, precum și urmărirea judiciară a unora dintre ei. Imediat după 23 august încep epurările în aproape toate domeniile de activitate și la ele iau parte și instituțiile culturale, academia, universitatea, societatea scriitorilor români, etc. Epitetele de reacționari, legionari, fasciști, trădători, etc., care nu o nici pe oamenii de cultură, sunt la ordinea zilei. În articolul Ceva despre analfabetism, de pildă, România Liberă, 4 octombrie 1946, al Mirodan arunca aceste acuzații infamante, cităm... Un vretnic și inteligent mentor al legionarismului, Mircea Eliade, afirma în urmă cu vreo 10 ani că țăranul român nu are nevoie nici de scris, nici de citit. În garderoba filosofică a lui Eliade, valorile pure, calitățile biologice însemna probabil igrasia, nașterile fără asistență medicală și știința de a număra pe degete până la 10. Pentru el, ca și pentru Emil Cioran, ca și pentru Naie Ionescu, faimosul Naie, ignoranța crasă era cel mai bun drum către Recunoașterea veritabilă, absolută, singura valabilă. Am încheiat citatul. În primul ei număr care apare la 1 noiembrie 44, revista Orizont publică o lungă listă nediferențiată de scriitori. Cităm, morți la 23 august. Am încheiat citatul. Constantin Virgil Gheorghiu, Alții Gara Samurcaș, TZ Igara. Al O. Teodoreanu, Virgil Carianopol, Ige G. Periețeanu, Mircea Pavelescu, Radu Gir, Ion Vina, Radu Tudoran, N. I. Herescu, C. Radulescu Motru, I. Alexandru Brătescu Voinești, Mircea Vulcănescu, Aron Cotruș, Mircea Grigorescu, George Gregorian, Nikifor Crainic, Ion Petrovici, Romulus Dianu, D. Iov, Virgil Stanescu, Constantin Noica, Doina Pețeanu, adică Anișoara Odeanu. E vorba, bineînțeles, de un fel de moarte simbolică, ritual-magică, prin care revista decretează moartea intelectuală, interdicția totală a participărilor la viața culturală. Lista continuă în numărul 3 din 15 decembrie 1944. Dumitru Murărașu, Vasile Militaru, Alexandru Marcu, Moșnaie Bațaria, Batız Aria... Teodor Scarlat, Nicolae Roșu, încă o dată Nichifor Crainic, Panfil Șeicaru, Ionel Teodoreanu, Lucian Predescu, Gabriel Drăgan și alții. Deprisos să mai spunem că aproape toți din cei trecuți pe aceste liste negre au fost atunci sau puțin mai târziu trimiși în judecată și închiși sau nevoiți să ia calea exilului. La interdicțiile impuse de cenzură și atmosfera de apăsare morală se adaugă greutăți de ordin material care lovesc viața literară Îndeosebi criza de hârtie despre care un ziar de opoziție scria, cităm, Criza de hârtie e tot mai simțită, nu știm dacă această întâmplare este bine motivată sau nu. Știm doar că lipsa hârtiei este o circunstanță agravantă pentru cultura noastră și așa intimidată și ghemuită într-un colț. Cartea tipărită nu este un lux, chiar dacă prin conținut ea se referă la artă, literatură, etc., credem că s-ar putea face ceva pentru ameliorarea acestei nefericite stări de lucruri. Am încheiat citatul din Dreptatea din 15 ianuarie 1945. Criza de hârtie a constituit o problemă permanentă în această perioadă și de ea se plânge nu numai presa de opoziție, ci și presa independentă, nu însă și cea guvernamentală. Consensul e că nu există o criză reală, ci una artificial creată pentru a se limita și pe această cale libertatea cuvântului. Iată ce scrie jurnalul de dimineață director Tudor Teodorescu Braniște la 18 septembrie 1946. Cităm. Din nou presa, vorbim de presa independentă, trece printr-o gravă criză de hârtie. Toate protestele ziarelor din această categorie n-au avut niciun răsunet. După ce cotele de hârtie ce ni s-au fixat au fost reduse la jumătate, după ce această jumătate a fost și ea înjumătățită, acum am ajuns ca în unele zile să nu ni se dea hârtie deloc. Nu să tragem nicio concluzie, o vor trage cititorii, încheia prudent ziarul.